Antonia, gaina egunon. Exi egunon. Santo Tomas egun ez. Eh, Santo Tomas egun ez. Santo Tomas egun ez Baina euski. Baina zer dauri. Eh, Iri garele gaitasuna, edo beiratu egin dira. Polio. <laughs> ez. Logik egin erabiltze gomodugaz, ez. Bueno, Santo Tomas egun ez baina egun… Ez gaina egun ez beste zerbait erantzun gozen idala. Santo Tomas egunei egun ez baina buruz. ez gaiugagun egun ez. Ah, bale, ba. Amarraketa bederatzein nahi duzinen. Santo Tomaz eguna da gaur, Gabon atari Askotan pentsatu izan dut, Santo Tomazik zor haundia diogula Santo Tomazik ez Gabonak bapatean iditziko lirateke, abisatu gabe Eta jakinekoa da, zaizai zai, zai egon da ilusioa haundiako izaten dela bapatean iritsita baino Txistorrak ez sekula ilusiorik egin berez Pishu ere jartzen ziren etxean, amunganean, kalean, txistorra eskeni behararen eskeni beharrez Baina txistorra eta ogiarenak gehiago ere esan nahizuen. Ikastolatiko borrak, umen azkante haiek numeroak esan eta esan aritzen ziren goiz luze hartan mendira joatea, goroldi hobila. Nasimentuak hartzeko jaiotzarik artean ezpeizen jaiho. Eta goroldi hobila trenbidean barrena joatea, toki galerazian, tunel umel, laioz eta arriskur zuan. Politak izaten ziren santo Tomasetatik gauonak bitarteko egunak kastron ere, antzerkia, gabon kantak eta horrelakoak egiten zirelako eta jakina da pausoa aldatzera behartzen duen edo zer eskertzen duela ikasleak eskolan gero gabon egunen oroitzapen berezibide zirit ez dut izatera ere ordu txikiak arte jokoan aritzen poxa eta oeratze ordua luzatzearen beharra urrengo goizean lengusu eta lagunei tajuzko parrande eginenuela adierazi izateko. Eta seguraski, orduan ere, odei ertzean erregetako opariak izango genituen elguru eta amez Gerora, olentzero ere opariak ekartzen asizelarik, olentzerone aldeko arrazuipideetako bat selebrera izan zen. Olentzerok oporren haseran ekartzen zituen opariak, eta erregeek kondarrean. Beraz, aurrek gehiago jolasteko aukera izango zuten, opariak olentzerok ekarrizkero, buru bideokarra an gehi aritzekotan opariak zenbat eta beranduago ekarri hoge, eta baterezzekekarririta onena. Ez dakit oraino umeek hori dena nola bizi duten, oporrek poza emango duten noski. Ziurna godea txistur mutur batek ez diela ili handitik sortzen, txokoraratezko arrautzak ere jaango uzten dituzte eta baruko muinekoak edu ondoren. Goroldio bilakoaten diren ez dakit. orain segurazkin merkatalgunetan salduko dute goroldioa ba poltzetan. Ez dira beraz trenbidean ibiliko, tunel ilun eta arriskutsuetan barna. Eta ibiliko balira, guraso zooi, bihotzekoak emango libuke. Umero, ume numero kantari nazkanteak bai, hoiek berean eta berdin berdin segitzen dute. Ez dakit horik egiten dien gauun gau ez jokuen aritzea gora umei. humei. Bideokonsolako pantalia zailetan oituak dauden ei, kartaxun bebatek, kakauzaik esaterako, ez di ez zirrara Inosentadarik egiten alein diren ez dakit. Eta egiten badituzte, inosentadar inosentiak ingo dituzte. Onak egiteko, denbora eta arreta behar dueta. Dakidanada, gure mutikoak, gureak, ez dakizkiela errege magoen izenak. Eta irudira, orain dik ez da, ba ez dakizki. Eta Pokémonen izena berriz, eundi gora hakingo dituguruz. Esan gurasu da. Hori bai, oren zer honen izena badaki. Ez oso abertzalea delako mutikoa o bacarra de la conocida.